Amargarren unitatea. A. Erritik irian dira. Zer modu zaude, sara? Oso ondo. Durango koa zara, hogeite iru urte dituzu, dantzaria eta New Yorken zara. Bai, horrela da. Zergatik zara New Yorken? Dantza konpainia garrantzitsuenak New Yorken daudelako eta lan eskaintza New Yorken Europa baino zabalagoa delako. Asko irabazten aldu dantzari batek New Yorken? Normalean New Yorken Europaen baino gehiago irabazten du. Zaila da, hiri handi batean bizitzea? Hasieran bai. New York durango baino handiagoa da eta distantzia oso handiak dira, baina gero erraza da. Manhattanen bizizera? Ez, Brooklynen bizi naiz. Manhattanet ez gustatzen? Bai, baina oso garestia da. Alokairuak Brooklynen Manhattanen baino merkeago daude. Eta janaria? Non jaten duzu hobeto. Toki guztietan jan daiteke ondo. New Yorken Euskal Herrian baino aukera gehiago dago. Mundu guztiko janariak probaditzakezu. Dantzariak normalean oso argal egoten zarete. Dieta berezirik egin behar alduzu argal egoteko? Dieta berezirik ez, baina elikadura zaintzen dut. Normalean hemenan baino lodiago egoten naiz, hemen amarren etxean gehiago jaten dut. Baduzu itzultzeko gogorik? Bai eta ez, hemen oso ondo etxekoekin, lagunekin, baina ura ere gustatzen zait. Oso ondo, eskerrik asko, eta ondo ibili. Eskerrik asko zuei, agur.